Zambón Bueno, Xulio, vale. vámonos a ir a la terra de Sancares. Vale. Vámonos a ir a una aldea que se llama Villa Verde, que está muy pretiño a nadie. ¿Villa o Vila Verde? Bueno, en galego, vilaverde Vale. En galego decimos Vila Verde, pero el, el hino letrero pone Villa Verde ainda. Ver. Pero bueno, vamos a decir Vila Verde que es como se dice en galego. Vale, por veña. Eh, eh, vamos a eh, falar vale. con Leticia Montpérez que nos va a hablar de su casa, Casa do Chao. ¿Casa do Chao? Sí. Vale, tal vez. Muy buenas tardes, Leticia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Qué bien tal, Lea, por esas terriñas. Pas pues aquí con isto frío. <risa> bueno, claro. Ben, ben, ben, bueno, pero como isto frío, pero si se acompaña con boas viandas, ese frío pódese pasar ben, non? Sí. Exactamente, si sí, eh, non hai problema. É eh, como como como Armando ah, adiantou que resulta que con, con quen falamos é eh, con Casa do Chao, ti que eh, debes ser unha das responsables sí. nese n, nese sitio. Pois o forno, por exemplo, de leña dá moi boas viandas, seguro que algúnha empanada especial ou uh -huh. cousas así, non? Por suposto. Sí. Este sábado xa vamos a encenderlo outra vez. Ah, ou <coughs> xeixa que m, celebraste xo so entroido con, con festa gastronómica. Exactamente. Uh -huh. Moi ben, estupendo. Que, que, que foi o que puidaron degustar ne, ne, nese grande nese casa nese entroido casa do chao que, que... pois pues, eh, estivamos facendo cocido mm -hmm. eh, temos tamén carnes a brasa ah. de, de vacuna de ternera mm -hmm. eh, bueno por encargo eh, o que faga falta mm -hmm. estupendo es... Isto en Navia de, de Suarna o xe, xa que os que vayan por aí como ahora resulta que as novas tecnologías eh, axúdanos a descubrir sitios pois sí, o GPS leva nos a Navia de Suarna onde se atopa esa casa de Chao casa do Chao, non? Exactamente, a 6 km de Navia de Suarna Muy ben, eh, porque ademais mira, en eh, veis cara a Becerrea colles á esquerda es, e subes unha carretera que mm. está moi ben asfaltada, iso sí Sí. Falo ben desfaltada. Que nos falara desta casa? Ah, falounos a nosa amiga correspondente e dos ancares, a nosa amiga eh, Fernanda Follana. Ah, negra. Fernanda Follana. Ah, claro, claro. Sí, sí, mira, non me lembraba eu, pero, pero sí, sí, falounos moi ben de desa de, sí. de casa. Desa de casa que, ademais, ten unhas emparadas especiais. E tamén algo que sirve moi moi ben, moi ben, é moi preparadeño que ten moitísimo que ver co, con esa parrilla que, que vos ah, sí. coingades moitísimo paletilla selecta o forno si, sí. sí, vamos a facer este fin de semana muy tamén bien, sí. uh. Tamén. Que en... ya, se... ya que encendemos o forno de leña hai que é. e en... oh, esas, esas empanadas de varias fórmulas si, sí, nos eh, normalmente facemos de, de touciño chorizo sí. de, discos que lle Sí. Eh, e despois facemos a de, a de bonito. A de bonito, bonito ovo, sí. Sí. A de Iscos que lle chaman ya de, de... Exacto. Moi moi ben. a de bacalao con pasas? Nunca provei Pois Pues ver, que probala que xa verás que bacalao de cardinale. A eh, ti, ti Leticia que te encargas de de, de metre, de, de cociñeira, de Eu estou na cociña. Anda, ah, non, uh -huh. aousexa que ti eras a chefe sí, sí. Sí, máis ou menos. <risa> bueno, é relaxa. <risa> Votar lle man a que precisamente eso que se eh, pon no forno non no, no se queime, quere decirse que... Mm -hmm. um, Tamén, ta exacto. Bueno, o forno de leña é eh, como os antigos, é eh, decir que, que comezas a quentar, para despois eh, poñer todos los, todas as viandas e pechalo, non? Exactamente. Hai que deixalo roxar ben, e... Eh, Unha vez que colle a temperatura uh -huh. Aí van pan, empanadas e, O que faga falta E, e que te decir Eso leva bastante tempo para poder quentalo, non? E que sí. tipo de leña empregades? Eh, pos, o que roxo forno É meu tío abuelo Anda. <risas> Anda. Oh, Así que oh, rín, O, sea, bueno, aquí, vas... o sea, eh, que é o irmán da Aquí hai que colaborar todos Exactamente <risas> Sí, o tío abuelo é o que vai roxa o forno. E ah. entón, pues, claro, máis que seguro que será, pois, pues, con o primeiro pre e todo eso pois, pues, van a utilizar o que chamamos nos outros uces. Sí, ou, ou piñas, sí. sí ou piñas, tal, e despois, pues, pues, normalmente, sí. van utilizando leña de carballo. Ajá, ajá. Carballo, sí. sí pois... Pues... A verdade é que, bueno... Pues, entón, bueno, a, a máxima asistencia é precisamente os, os, os sábados e domingos, non? Sí. Sí, en principio só traballamos os fines de semana, sí. ahora en época de inverno, sí. e eh, destós para verán pues, pretendemos abrir toda a semana. Claro. A ver como, como se tercia. Sí, sí, vai terciar sí. moi ben, porque, mira, nosotros temos unha cousa, Que todos os que falan connosco Somos talismán Ajá. Van a ter moita sorte Si, sí, si, sí. ah. ¿Suelen, suelen ter eh, Algún agasallo de premio bueno, escoita que unha cousa De que lle lleven ese nome Ao vosso establecemento Casa do Chao, porque A Casa do Chao, é de sempre É a Casa do Chao É sí, mm. per... a casa que había Ajá. A casa que había dos, dos, dos vosos antergos É decir, dos vosos ah, familiares sí. no? Así é, sí, sí, sí, que, sí, que, sí. Como, como, como suele decirse ahí, no, no, Por bueno, menos nas aldeas e Nos povos sempre Algún tiña un mote ou tiña un, mm -hmm. un segundo sí. nome E entón non eran precisamente Os Fernández Martínez senón que era os de Chao, por exemplo non Exactamente E sí. ah. entón esa casa Que ademais seguro que de pedra, non? Sí é sí. unha casa de pedra sí. ademais mantedes o que son as portas en realidad, o que é a cena, o que é a lareira la si, sí, mantivemos eh, tivemos que cambiar eh, peitar todo de novo uh -huh. eh, toda a madeira que poidamos reutilizar, pois pues, reutilizámona toda a escaleira uh -huh. está feita coa madeira que debe ter uh -huh. pues, non sei exactamente porque escrituras hai do 1700 Pff, non sei, joli, uuuh -huh. Entonces, imagínate a madeira esta, que claro, está a zona esta eh uh -huh. aparte vella da casa. Mm. Claro. Entonces, esta madeira ten un montón de anos. Eso aménte restaurante ou tamén tendes eh, aluguer al para, non sei, sé, si se que se si alguén quere quedar aí uh -huh. pois pues, algúns días, día, tres días de... para visitar a comarca, visitar todos os poblos de por aí. Pues de momento, só temos o restaurante no. Pero estamos en proyecto De unas cabañas sí. Que queremos facer eh, Estamos en proceso ah, eso, nos dixo, eso nos dixo sí. <risa> Fernanda Que ao no. millor podiñades en marcha tamén Algúnhas cabañas para que podiñan aproveitar A estancia e ao mesmo tempo eh. tamén a, O, o servizo de, de comedor ¿no? Que, sí, que sí, tendes sí, sí. vos claro. o, o comedor que tenes na planta baixo Ou planta de arriba Temos eh, dúas plantas, a, a planta baixa e arriba temos unha sala tamén. Ah, moi ben, estupendo. E os que queiran a chegarse podes facilitarle algún teléfono ou algún por, un correo electrónico para ponerse en contacto con vos para poder eh, reservar, porque ao millor se hai, tanta, se hai moita demanda, pois pues, millor sempre... E eh, sempre so baixo reserva, porque... Claro. Claro, a mí dame igual abrir un xoves, por exemplo. Sí, sí. Pero, ou sí. non haber xente, non... Claro, tenho uh -huh. que... Pois, pues, qual é o teléfono que que, que poden empregar? É, vou estar agora mesmo. Tanto nas redes sociais, en Instagram, como como en Facebook. Sí. Temos tamén o contacto. Ajá, aí vou moi puñero agora mesmo, logo. Sí, mira, a, ver. <risas> Casa, lo chao, a ver, 680, teño aquí, 680-275-490. Sí. exactamente sí, 680, sí, sí. 275, 490 queridos ointes, xa saben poñanse eh, en, contacto eh, con eles, en contacto con Leticia, que seguro que serán ben atendidos amáis, veixo que unhas fotos extraordinarias fotos sí. de, de, de xantar sí. unhas empanadas unho, un embutido jolín, sí. que é todo Como... a ganas de merendar xa No eu, eu non podo miralo porque entón a estas horas xa comía <risas> Escoito un cosa, Leticia, tamén eh, Seguro que os nosos ointes eh, Bueno, pues estarían encantadores de saber Menús vosos, pero Nos postres tamén lle dedicades un tempo Se, Seguro que co, os postres son Caseiros Eso, sí. caseiros, sí. non? Ah. Sí. Todos caseiros Hacemos eh, a parta de cenoria Ah, carai eh, ah, ah. Plan o desembro de ovo de Si, sí. eh. Eh, postres hai moi, moitísimos. Uh -huh. eh, o que pasa que vou variando un pouco para non aburrir tan a xente. A de, queixo, claro, por, claro. a de queixo, por exemplo, tamén, non? Si, si, Pois nada, que te aí a tua nai que é a que se tamén che botará unha amán, non? ti, sí, porque senón esto sola complicado é sí. menos mal que está ela sí, sí, sí, claro, Cásame. sobre todo sobre todo xe dirá dos postres e como non dar lo que son as comidas e eu queria xe preguntar qual é o prato que máis <coughs> que máis xe piden Ux, oh, en esta época o caldo e androlla mellor, o cocido estes días o cocido, claro, o cocido... Bueno. bola días sí, androlla Tamén, vale. verdade. En nada. Que ainda hai pouco que foron en Nadia. Si. Sí, sí, na per... festa de Androya. Pero sí. mm, ben, ben traballadas e ben preparadas e na casa do do, do chao seguro que va, disfrútanse. É, é que son individuais ou ou son para compartir, para compartir, para compartir mm. non? Porque sí. Sí, si, no... sa, parece ser que, bueno, según teño entendido Algunos chefes dicen que é mellor Unha grande que se pode eh. compartir Que non unha individual Que parece que non, ten, non conserva tanto Que non é nada Porque aparte hay Desde o comedor que se poden Ollar todas esas Esos cúmios caen alrededor, porque desde aí, desde Villaverde, podes ver hasta, bueno, vexe BCRA, vexe Casa Neira do Rei, en fin, casi todo. Veise, sí, a verdad é que si sí, temos unhas vistas maravillosas. Sí. Lo veis, oye, en Pero fe... esas, non, esas non entran no precio do prato. <risa> no, esas son, esas son gratis, <risa> completamente. <risa> Leticia, escoita, vexe, estou vendo aí de fora unha caseña con, con teito de, de pizarra. Que é esa eh ese, en donde? En frente, eh, hai un, un vídeo que, que sí. onde tendes precisamente acá Casado Chavo primeiro día ah. de superación. Entonces en frente sí. ves unha unha debe ser un un É un orrío. Un orrío. Ah. Ah. Sí. É un orrío galego astur. Exactamente. Si sí, é ah. orrío. Si, sí, si, sí, señor. Eh, eh, que hai unha pequena diferencia dos asturianos ao galego, os galegos de esa comarca. Además, co, co, co te, o teito de pizarra é unha cousa Tradicional e sí, sí, importantísima sí. Moito sí. Entón, restauraste des ese, ese traba, Esa casa y, E agora, pois, pues, iso A disfrutar coa clientela E vosotros mismos tamén disfrutades Máis que, co, que cobrades Disfrutades coa satisfacción dos propios clientes Non? Si, sí, dos clientes sí, sí, sí. está claro. Eh, Cando ves que unha persona vai contenta e eh, É eh, da xa vida Hombre, a verdade que si. Sí. Vamos a ver, eu vou por aí sin haber pedido nin hora, nin mesa, nin nada. Ay, no, Chego te... pero sempre haberá un un oquiño para pa, sentarme. Bueno, para este este podes darlo como enchufado porque porque te he <risa> pero, pero pero Armando se non chamas eh, é conveniente, porque já o é conveniente porque saber a cantidad de xente que, que, que pode podedes ter, non? Lógicamente. Exactamente. Para... Sí, Temos mm, Non temos moitas mesas, tampouco queremos Claro. ter un montón, só temos un turno de comida. Sí, mm. sí, sí. Entonces, queremos ter as mesas estas ben atendidas mm, e, mm. e tal, non queremos encher moito local. E, o café quie de pucheiro ou é, é de cafetera, de de máquina. Temos esas opcións. El dúo. Ah, vale. Yeah. Va. Mira. E todo eso regado con viños da Da, da nosa terra, non? De todo, hai, sí Hai de todo mm, Hai bien. un poquinho de todo Claro Hai de Ribeira Sacra Haberá tamén de Ovierzo Haberá, en fin Claro, claro sí. Val, Albariño so dellos e si. claro. Todo depende do, do servicio de mesa que teñas, claro, de dicir se hai carne, lógicamente o sí. me acompaña moi ben. Eu pero pero se si hai algún pescadiño como por exemplo o calao ou calquera uh -huh. outro, que dentro dos pescados tendes algunha especialidades que, que vos demanden moito non? Pues de momento pouco. Pouco. Claro, sí, ¿no? de momento poco, ben carne. A ben carnes claro loxamente de aí non? Fai nada. Uh -huh. os, as carnes de momento peixe pouco. peixe pouco. as carnes son as que máis solidadas. O, o que dixen antes me parece que, sí. que era eso a palitilla de selecta do forno non mul. Sí. Sí. Eh, os xuleóns de vaca eh, todo de vaca está está moi moi rico eh, e a xente pide moito tamén. Can é o asador? Que máis era chef. Aires tía, que eres ti Pensei que vó mellor tiñas Que máis era chef. Si, é que les un que che ajudase a meter os sobretóns e Estamos buscando xente tamén para traballar, eh porque sola é prácticamente imposible ¿eh? tamén compra un pouco de xuda pero pero pero que con todo con eso tú vas andando con todo o recado poisto pues, que mm -hmm. a solicitude é eh, a e aída menos mal que abrire somente so fin de semana non sí, de momento sí. mm -hmm. vale vale bueno pois pues, Que para nós é un placer enorme é, é unha satisfacción moi grande Comprobar que que nos, dixo, que nos dixo Fernanda está destendo éxito E que seguiré destendo Porque, como xa che dixo Armando nós somos talismán coas persoas que Entrevistamos, é lógicamente Pois, si, si Si ese éxito non chega Por lo menos algún que outro premio Si sí que conseguides Pois, <risa> pues, nada, muitísimas gracias si a... eh... Estáando que idades aquí estamos. Está encargado Armando de que que él aparece por ahí por Fontsagrada <risa> eh Eso. por Navia en alguna ocasión, pois pues, ao millor mellor na Semana no, Santa. No, eh, que eu tiño que baixar a Navia a tomar o café. Ah, pois pues, pues, no, no, aí hai que ir a, a la, eu subo a Villaverde a que facer, me leva 10 minutos. A facer de, pre, de, de, de cliente como é debido e que llegastoe eh, sí, a, <risa> sí, a Leticia para que para <risa> comprobar co, o que o que ela di É precisamente certo que que, que, que se Que tranquila que vai se... dar unha aperta desde que vai unha perta. Levar le da nosa parte, loxicamente. Sí. Pois Leticia, agradecerche moitísimo a túa conversa de hoxe. Ya eu eh, coñecemento de todos os reintes de que Casa do Chao Nave de Suarna está disposta sí. a recibir a todos os que se poñan en contacto con vosotros para poder eh, disfrutar de deses de, de menús Que eh, eh, Como mínimo, da paletilla de selecta sí, das empanadas de iscos sí, sí. e de atún. Que bonito. Quero volver a repetir o teléfono. Deña. Que se é 680-275-490. Moitísimas gracias. Otra vez te digo, Leticia. Leticia. Pois, un aperto moi forte. É moita sorte, gracias, eh? Grazas. Veña, hasta, logo, hasta ¿no? Logo, ¿no? chao, chao. <risas> prendeu-me a punteada despois de pedirlle un ano para ir a foliada baila lela baila lela baila lela lela lela niña naifín ábre corazón vete conmigo a bailar o xalón o xalón sí, Niña na e un corazón Niña na e ti o punto Na foliada do patrón Da o andan os guapos A buscar buscarle explicación Ai la lela, ai la lela Aida, lela, lela, lela le, miña dai, ciña, corazón coração Vente comigo a bailar o salón O salón sí, o salón no Niña, dai, ciña, meu coração Niña, dai, ciña, meu coração a bailar Donde é.